<laughs> اورو ذبی اللہ من الشیطان الرجیم من الله الرحمن الرحيم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا يا حيو يا قيوب برحمتك أستغيث ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما سورة الأحزاب مدنی صورت او ترتیب د صورتونو کې 33 نمبر دی او رستو د سورته سجده نه او په نزول د صورتونو کې 90 نمبر دی نازل شوی دی رستو د سورته ال عمران نه د دې صورت د مغز کی صورت سره رب تعلق او مناسبت پګړنو او جوه دی دي صورت السجدہ کې د توحید مسله ذکر شو دلائل هم په ذکر شو نه پید شپاتی قهریم ذکر شو نوس حدیث صورت کی اطاعت در رسول پاغي باندې تیزی ور یا مکہ صورت کی نفی د شفاعت قهری او شوا د پارا د رد شرک نو پدی صورت کې ورته مثالو ذکر کوي یا مخ کی صورت کی رد شرکو نو پدی صورت کی رد بدعات او ذکر کئ یا مخ کی مسائل توحید ذکر شو نو پدی صورت کی تیزی ده تبلیغ باندے داوت صورت چې سیدہ دا پداوت اورت در رسمونو هغه کومي خبري دي چې په دې صورت کې دي او نورو کې په دې طرف سر نشتا نو دا صورت په کې واقعيات د جنگ احزاب ذکر شوې ده جنګ اعذااب هم ورته ووي یو غزې خند کوم دی صورتت کې واقعیا د بنو قورې ذکر شوي ده دی صورت کې د یو باطل ره مررض شوي دی چې خلکو به چا وي نو هغه ده حقيقي زوی پشان ګړنلو دی صورت کې واقعیا د زینب رضی الله عنها او د حضرت زید ذکر شوې دا دې صورت کې د زید رضی الله عنه بینیم تذکره شوې دا په دې سورث کې حکم شوه دي په درود وایلو دا سورث ممتاز دي په خاتم النبيين په لفظ سره دی سورث کې د حجاب د نزول تذکرہ شوه دا دی صورتت کې یو داسې آیت دی چې د مومنانو ناریناو زنناناو د دواړو او ساف په کې ذکر شوي دی خلاصه لاسه د صورت په دی صورتت کې چو خطابات دي دولت نبی علیہ السلام ته او دولت خطابات امت ته پیغمبر ته دولت خطابات یا ایها النبی اتق الا دائم ولا تطیل کافرین وتبی ما یوها وتوكل على الله وإذ أخذنا من النبيين ومنك يا أيها النبي قل لأزواجك واستقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت وما كان على النبي من حرج يا أيها النبي إنا رسلناك يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ لَا يَهِلُّ لَكَ النِّسَا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِ كَام دا دولت خطابات دی نبی علیہ السلام تا دولت خطابات دی امت تا النبی اولاب المؤمنین يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا لقد كان لكم يا نساء النبي بيا يا نساء النبي وقرن في بيوتكم وما كان لمؤمنين ولا مؤمنا ما كان محمد أبا حد من رجالكم يا أيدي الأماننا بيا يا أيدي الأماننا بيا يا أيدي الأماننا وبيا يا أيدي الأماننا د دولت خطابات نبی رسول الله ته دي او دولت خطابات امت ته یا ايها النبي اتق الله اول خطابات نبی رسول الله ته یا ايها النبي اي في غمبرا اتق الله دلله ير كا وام والات تو تیل کاپیرینامهونه خَبَرَ د کاپیرانو دې په شرک لکرت کووولموناف د کاپیرانو مشککانو خبره ممنعادایی په شررکې والمونافنا او خبره ممنه ان الله كان عليما حكيما يقينا الله دي په پارسا حکمتونو او لذات وتبي ما يوها اليك من ربك با خطاب د پیغمبر ته وتبي ات ابي داري كود ا را چې وې کیږي تا تر طرف دراستا ان الله كان بما تعملون خبيرا الله عارضہ جتا سو کوي خبردار ذات دی و توکل علی الله او ځان سپار په الله باندې و بالله وکیل کافی ذ اللہ کارساز کا ما جعل الله اوس بدی ایت کی درس مون اورث کوي بازی داسه خلق کوچ کم سړې به پکی او خيار او تیز زين به و خلق موید حدیث سړې خو دوه جوړونه دي دلته الله وي په یو ګډه کې دوه جوړونه نشکي دي دویم چاچی ببي بی سره زهار وکړ نو هغهه به بیا د مورغون غونې ګرنله زار تیتممه پاره کې به را شي دی ته وي چې یو سړیخپلی بيبي ته وي ته په ما باې زماله مور غونته نو بسې سره به هغې دا د مور غون ته ګرنله په حورتې اددي سره دریم دا چې پهوللی سره اوی وله میرا کم صدار ګځ او اغ ل د حقی کې غون ته حیثیت ورکو پرده بیم چې نه نه چې د چا پردهې وه تو دلته الله و په یو ګډ کې دوزلوونه ن شي دی دا رنې ستا بیبي ستا مور نه شي دی او پردي زوی ستا حقی زوی نهشک ک دی او دا رنګې غیر الله ال نشي کې دی مقصد په کې دا چې څنګه په یوګډ کې دو لونهنیشک کېدي نو دا رنګې غیر الله ال کې دیڅنګه چې بی مور نهشک کېدي نو دا رنګې یو درګه یو بوت دا الله نشک کې دی څنګه چې پرې زوی, زوی نشک کې دی دا رنګې غیر الله الله نشک کې ما جعل الله هو نه ګځولې الله ل رجلولین یو سړي لران پ قل من قلبې دو ځړونه بيجو فيه په ګيړ داغ و ما جعل ازواجكم او ندي ګرزولي الله بي بی بيان استاسو اگر چې تاسو و سر زهار کړی دا غينا امهاتكم تاسو مهندې ستاده بيبي تاسو مور نشی کېدي و ما جعل ادعياءكم ابناءكم او ندیګر ذولی الله ادعییاکم متبناگان تاسو مو بولا بیٹا لے پالدک وا ما جعل ندیګر ذولی الله په خللبل لشی وی ابنا ابناکم زامن تاسو تزوینه کی چی کیره چې خضر هم ته پڑھدنه کوي او او دغه بیا زمام مور ولزوی ویریری نو خوربته پرده نه کوي چې دغه خپل اني ساکه خورینیا و ما جعل ادعیاءکم ابناکم ذالکم قولکم بافواهکم دا و نه پخلوستاسو والله یقول الحق او لا حق خبر او اللہ نہیں غلار خئی ادعوهم لآبائهم نبی علیہ السلام زید رضی اللہ عنہ تزوی ویلیو نخلقو بزید ابن محمد وی رست دعوت حسین رواں نہیں اللہ ادعوهم لآبائهم دی دی نسبت کا وی پھلو پھلاران او ودعوهم لآبائهم را بلې دی لرا په نومونو پلارانو د دې سلام هو اقصت عند الله د یو پلار جدا دی لو کاغت نه چاروي اوې کنا یو هغه اکر خپل پلار ته نسبت کوي نصب مګړوړوي را ودعوهم او لآبائهم او د او مابی دي لران ل آب هم په نمونو د پلاانو د دي سره بس داسې الله را لږلی دي اوس انسانی ځې ک خدا دا رالی چې یو تن دی او ما په بیوللی سرهوننی ولو زبه د ته خپل دو و ما فولدیت کې بهزار د د خپل نوملی کومه الله وي داسې م کوئ ودروهم لآبائهم ارابل دی لرا په نمونه د پلاران او د دې سره هم هو اقصت عند الله دا ډېر د انصاف خبره ده په نیز د الله کته چې پلاران نه پیژنې پلاران ته ني معلومه د دې فإِن لَمْ تَعْلَمُوا کته سن پیژنې د دې پلاران فایخوانو کوم په دین د اساس په دین کې وروندي دی ومواليكم استاسو دوستان دي یا استاسو ازاد شوی مريان دي ولیسا علیکم جناهم فيما استواتم بي نشتا دي گناه پا تاسو پا غا سکے تاسو پا که خطا شوی اے لیکن گناه پا غی كدا چه قصد کلی زنو استاسو وكان اللہ غفور الرحیم دی اللہ بهم کے رحم كوم کے ذات نبیی او لابل من ان په او پیغمبر غبره اسلام چې دی او لا ډیر دی په مومنانو د زانونو د غی نه همام یو تنته غپل ځان یو تنته غپل ځان دوه ګران دی د په خپل ځان باندې دوهمهرببان نهدي سو نچی پیغمبر پا دی محروبان دی سبحان اللہ النبی اولا پیغمبر دی محروبان دی پا مومنانو من انفسهم دزانون داغینا و ازواجو او بیبیانی د پیغمبر او بیبیانی دا پیغمبر امہاتو هم دا دی مسلمانانو مین دی دی د پیغمبر علیہ السلام بی بیاې دی تهي اومهول مؤمنين سوی ورته اومهول الم... مه ممنانو من دي د پیغمبر ب بی بیاې د او مت مندي دي نو پدی و چې پیغمبر و ختم شي نو دا پېغمبر د بيبي د بل چا سره نکان کېي غ مور وا هو بی بیایانې د پې غمبر چې دی اومهات دا مندي د د مومنانو دي وو الاررحاممي بعض هم اوله ب بعض او رتدار او بعض د دی نه ح دادي د بعضو في کتاب الله په کتاب د الله کې من المؤمنین دا د مومنانونه والمهاجرين او له مهاجرینو نام الا ان تطعوا مگر دا چ کول په کار دي تاسو ته الا اولياءكم د دوستانو او تاسو را معروفه نیکیه کان ذلك في کتابی مستورا او دي دا حکم په کتاب کې مستورا لیکل شویم و اذ اخذنا من النبیینا چه کلا منگا واغستا ده پیغمبرانونا و اذ اخذنا کلا چه منگا واغستا ده پیغمبرانونا و من کوستانا او ده نوح علیه سلامنا او ده ابراهیم علیه سلامنا <coughs> وموسى و موسى عليه السلام و عيسى او عيسى عليه السلام تشكل من غواغ ستار دي پیغمبران و اوستانهم سمواغتا و ادمواغتا واخذنا اوغست منغامينهم د دينام ميثاقا غليظا و ادم مضبوطا ليسال صدقهم دې د پاره چې تفوض وکړي لا د رښتونو نه په بار د دا رښتیاو داری کې او اعدا للکافرینا تیار کړل د کافرانو د پاره عذاباً الیما عذاب دردناک یا ایه الذین آمنو بل خطاب مؤمنان او ته دې خطاب کې یا ای او الزینا امنو سکرو نیمت الله یاد کې نعمت د الله پتا سبحان 10م آیات کې یو غزوہ دغې تذکرہ دا چغیتا ویل کیږي غزوې خندک او غزوې احزاب هم او طویل شي دی آیت کې دغې تذکرہ د نبی علیہ په پا دور کی اہم امارکا دا جنگ بدر ہو احسن دو حجری کی شوے ہو مسلمانانو ایک ازار کفارو. بیا پسند تین حجری کی غزو احد شوے دے او غزو حمراء الاسد او پچار حجری کی غزو احضاب شوے دے د عرب تولی قبیلی اگر جمع شوی وی او دس هزار داغین علاوہ دا قوریشو لخ کر را جمع شوی بنو غیتفان بنو اصدو بنو بکر چوبیس هزار تیداد داغیو او د دا دا حجرت پسلورم کال کال باندې نبی ری سلام چی کلا بنو نزیر چی د دی یهود و قبیلو دی اشڑل کما ڈالا بنو نزیر دی یهودیانو ڈالاو دی جلاوطن که دا غی نسخلک مکی تلاڑو قدی یهودیانو بیا دا یهودیان دا دیر سازشیزه نوالو د نبی ریسلام خلاب دی مکیه والا تسازشون اکوله چه مونگا غند بنو نزیر با تاو سریو او پا دی مسلمانانو با انده ام لکول پا کار دی بیادا بنو نزیر دا بنی غیتفان او د بنو پزارا و غیرا اگی پسی اگرزیده پا مدینه منووره با د دا حمله کولو دا پاره تیاارولو دا ټول قبایل لا یو شو دا ټول قبایل او دی پلانینګ جوړ کا چې ټول با په یو ځل ورزوب په مدینه باندې به حمله کوو دا په کم هجری اسن چار هجری کې او دا سه حمله به وکاو چې د مسلمانانو آئنده د فارنوم باقی پاتې نشي په دی جدي صورت جهزاب وای احزاب جمع د حزبن دا حزبن دلیته وای د عربو او د یهود ټوله دلی را جمع شوی شو چې مسلمانانو عمل کړو زګا وته احزاب صورت احزاب ابو سوپیان داغه وقی مسلمان شوه نه اغیی دس هزار یا باره هزار کسان ځان سره تیار که ارسن اصلحا سامان جنگ ور سره داغو سریف دا قوریش او د مکی خلک دس باره هزارو دې بابا نه رې پانه او بنو ساده او بنو بکره اږي 24000 ته اندازه بازی مفسرین ذکر کوي چې دې ټول وګړي چې په عربو په مدینه باندې د حمله د پاره تیاری شروع کړه نبی رسول الله تطهو لګی دا نبي رسول سلام صحابه کرام را جمعک مشوره و سرکې چې څنګه ل وکړو وې سلمان رضی الله نو په کې دار رای ورکا چې ارجي مونږه د دې مدینه منورې سره نزدې بهر یو مورچو کنو یو خندق کنو چې دکم ترات نه د دې راتلو خطر ده لکه مثلا دیخوا د نظم ګړی او د دی نه برا بره د بانډ جااتو دا خلک را جممل شو او په دی محله جدید باندې عمله کوي دا هغې د لار راستلو غټ لار سر د خو دا روور دی که نه دا لارري دي دیخوا دا لار ده دخوا هغه بلچ وک دی بیاخوا بلچ وک دی دخوا د نیرر دغه لاره ده مسلمان د زی دا رای ورکه چې د دغه نیر نه تر سرغ د اتګه ا هغههلارې پورې دا بغون سراسر سر یو لوی خندک به وکم چې غړیکم خلک را ځي نولار به بوت بنده شوي که نه لوی خند... لوی نیر بنس کې د نبی اسلام د را خوه شوه ځکه <تصفح> د دشمن تعداد سې وا یا اغ د ادگا په لا را یا د اخو د جلسیواله په دغلار یا په دیل روغانو په یا د نیر فلا خبره وزین د اوس راځي کنه دا د اخو برابر دی په دې تربا نه بدی ام لگي دا مدینه منوره د مثلا مسلمان راي ورکا چې د اغه نیر نه روالې تر د اغه ادګا د مغبري بوري دا مونږه سره سره اورو خندق وکړل د نبوي رسول د الله رخ وقشوا دا راي وقشوا نبی ری صلاة و سلام حکموکو که شابِ علا خاندکونا کنے <تصح> نبی ری صلاة و سلامو تا اسی متعین کی علی <تصح> دا کسان بدون زیو کنے دا کسان بدون زیو کنے دا کسان بدون زیو کنے اشان دی ہوت خوکا نبی ری صلاة و سلام پاکی پخبلم کار کاؤ خورِ راڑولی پیغمبرم دیکھوا خورِ راڑولی او دا سورہ دی مسلسل لګیا دي خورا کڼښتاس کا کڼښتہ صحابه کرام ګیډی پورې کښانی تللی دي پیغمبر ګیډی پورې کښانی تللی دي لګیا دي ځکه دلوی دشمن چې پته دا کې دی او اراده کړی چې په غوند مدینه به ورځو په یو او اږي چې زمخ دا خندق لزلی نو چې داسکارن په یوه کې دي شي کني بیا چې داسه پاګه بشالې غړونه ولا ته شي ویا خندق کاند کاند کاند کانستل شو رو نبی رسول سلام چې صحابه تو غوري لې په خپشي چې دي جې دی pore کاني تل لې دي او پنا رګي د کار کوي صحابه کرامو شوکت چې پیغمبر سره زمون ډېر غم دی نو صحابه کرامو تاسو یو مسترش وروکا یو رجز شو روکو او سقې خندق وکړي لوګه متلګې ده لې او وی موږ هغه لذينا با يع محمد ال الجهاد ما بقينا ابدا مون هغه خلقو چې مون د نبی رسلام په لازم بیت کړی دي چې سو پورې را کې ساي jihad وکاو ته پروا نشته چې نبی رسلام دا اوریدل کنه دا ګوره دي کارم کوي او صحابه لگیادی خاور علی کندکنی او صحابه کرام لگیادی سوئی نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا ابدا څنګه نحن الذين واه کرا نحن الذين بايعوا محمد الالجهاد ما بقینا ابدا پیغمبر علیہ السلام شروشا یو طربت صحابت کندکنی اوی نحن اللزین بایع محمدا الالجهاد ما بقینا ابدا نبی ری سلام وی اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمحاجرہ یا اللہ اصل جند دا خود آخرت جند یا اللہ د انصارو او د محاجرینو مغبرتو کی عزتو کی شان نورم اچد کے د دی خندق پا کنستو کی سا قدرت عجیب عجیب نظاریم مخترالی موجزیم پا کی اخکارشوی زکا صحابه کرام د لوگی د لاسیم ډیر بدحال دی په ګیډې پوری کہانی تړلې دي د نبی رسول سلام په ګیډې مبارک پوری امکانونه دا وخت کې یو واقعي اداره په خشوه جابر رضی الله فرمایي چې پیغمبر دا خوري ورو لیکنه مې په دې سپین ګرګس باندې دا خوري ولیدل او د ګیډه باندې مکانی ولیدل موږ په منډ په پټ پټ رالم کور ته وي بيبي د موي چې یاخریز شتا چې د پیغمبر او د یو دړيو کسانو ډوډۍ ته تیارې شي تعالن هغه هغه د ولو کې پېسکوري شتا د يوسالور ته د ډوډۍ ته تیاری هغه علىکلې دی او بيبي ته ویل تا ته باندیکا سولمړ به هرګلي دا وخت مناسبه ترې سره ډوډۍ او زه زموږ چې پیغمبر ورسره د يوسالور پرې دی راولل جابر راغي پیغمبر دې الله رسولا یو بریوتونو ډوډۍ می تیار کړيده پیغمبر ویخه پیغمبر دا څنګه چې پخپل او سره راشي او ځان موډ کی پیغمبر ټوله خندق ته اعلان وکه پسونه خلکو او یا خندک خندق ایمد دا جابر دعوتن ټولو مسلمانانو جابر ډوډۍ کړه جابر ویت په کرما خو دریو تونو دو ډوډۍ تیار کړې پیغمبر خو را په پور لر لاس کې جرارت پیغمبر دې دې دماغ کې دا مونږ درو دې مخ کې مخ ته یو یې خره یو کار او شو عجیب زنانہ راخا اوس خپل زنانہ او تګوره او د جابر بیبي بی ته ګوره چې پارخصونه نن چې یوم المی ناسافی راشي زمونږ زنانو صحابي یله موږ د شریعت او د دین نه خبر یو دا خاوند راغي بيته یو خږي یو کی څو شو پصعودو را په سره روان دي خږي او تیتا پیغمبر ته ویلو چې د دوی تر یو تنه تنظیم میکنی بالکل میو ته ویو وي وی پیغام چې پیغمبر په اوښو نه خلې پوه ته یې سلی جنواله له او ته وس پروا باندې کې چې پیغمبر د خبر کړي نبی رسول الله و سلام راغي دته سالن نه سره مکله او کټی نه ملر کوه او دغه ډړ په سادر کې پټې ک درستخانو کې واچوه پ غمبر راغې غ سالن ت برکت براکت کا نبی د سلام جابر ی کسان پینډ ک چاه دو دودر د لوله او پوټلي په ډوړی او تکدي الله دا تکې د داتهکې دا ته کې د سالن شان برابر پرودي ډوړ شان برابر پروتی دي دڅو خلکو دپاره هغه کافی شووه او غ دک پر دا. دا تم ده بیاې دا منډکه مسلمانانو کونو ته زران نه هم دا وړ سری دا د پېغمبروجزه دغه وختې په کې دغه وختې په دی خند چې یو کانې رو هغه کانی ساحبي کراونل ډېر زور ولګو و غه د ماتی دوو نوې نااخستو نبي عليه السلام پخپله ور کوشو او بسم الله پیوږي او یو گزاره ولورکو باغینې سکاڼي مات شو داسه شواګان یوکي پیغمبر علی السلام دې کې همال له کیسر او د کیسر محل لا ښکارې پیغمبر په گزار سره مات شو بهرال دلته پدیم ځان پوهه کې چونکی داجان خو داسې مخامخ یو بل د ګریوان نه دنی ووو یا یو بل د توره د راچولو ددې خو نه که نه می کې په کلوې خندکه نې شوي دي ددي ی وودو یو قبیله وه ب نوقرضا داې میننه یو صده اودي سره مواحده شوي وه د یو وجیان ووي نه به مونږ د مسلمانانو سره صرا... <coughs> نبا به مونږ د مسلمانانو سره د بلچا خلاف مرګري کېږو او نبا بلچا بل چا سره د مسلمانانو خلاف مګری کېوو مونږ به بس یو لا تعلق دکې ډلی دا به نو ق ی غودیان دی مخکې دا موهده کړی وه چې مونږ به نکو نتازو کوو نه تاسو سره به مګ کیا کوو نه به د سره ملګ سیا کوو مونږ بس یو سااللی هوون دی دا پیغمبر اجازه ورکړلې وو چې تاسو مدینه کې پاتې کیږئ پکته ځو دا هغه طرف مدینه دی او دغه مثلا بنو نذیرو سیږي او دی په دی شرط پاتې شوي دی چې مونږه تاسو مرګیريام نکوو دا غنور مرګیريام نکوو اے سیده بس الله اکبر کبیره دې کافرانو کته دی را له اس کې غټ خندک دی د دی خلقو سره چی دا آغت خب تا دی سره لگی دلی وو دی سره راز باز خوصاتو او دی بنو قریزا اغا خفل او آزا ماتا که او دی اعلان دا آغا دلی سرهو که دل تا تین زار صحابه دی او مخندکونو که ناس دی کورونو کې زنانه دی ماشومان دی او خوا د ماران یو بنو ب نو قزا غ غې سره مرگتیا او کاه د د هغې سره په مرگیا با دی کرام دیر سخت پریشان شو چې دا خو د لتون ماران او غ خو صاح کرامو د غ س قدمی پای کې نو نه راغلی نبی رسول صاحب او یو تا ایک تاسو په دیبان ډیر خپښی نو کم خوخی چې دی یهودیانو سره ورو غوکو او د خیبر دا کې مې کجوري وکړه د خیبر مدتی سالانه فصل با مونږ نیم دی تور کو خو دې به د مو خلاف جنگ نکړي صحابه کرامو ته ویل الله رسولا کدا الله حکم کو حسین دا اکر زمین پریشانې پریشانی دا, دا پاراوی کنا نمونگ دغی کافرانو تا دی یهودیانو ته یو کجورو ورکولو تا تیار لیو اجو دا خبر که دا اللہ نو بس بیا خو بخام خوا گئی پیغمبر علیہ السلام دیر خوشحالا شو این دا میز ستاو سار خبر اکولا ستاو سو آئے او دیکی سو رضی دی تیرشوئی دیکی غشی وری دا غشو بزارونا شوی دی د دې طرفنم دا هغه طرفنم دغه مسلمانان اریسره دخواراستک ترتیب کم دی دغه وخت دا الله پاک یو امداد راغی د غزوه خندق دا ډیر زیات تفصیلی واقعیا را موږ مختصره وایو چې آیتونو باندې پوه شو دغه وخت دا الله یو عجيب امداد راغی نوح ایم بن مسعود اشجعی نموڑے یار ساتے نوائم بنی مسعود اشجعی دی مسلمان شو او دی پیغمبر تبی جے اس دی وقفت خدمت کولیشم زگد دی وقفت ما دی یہودیاںوں رتبار دے تے کافراںوں راباندے اعتماد دے اریبی دا ہتوں مر گئے دیکھاں دی وقفت پیغمبر علیہ السلام او ته وی چې ستاسو خوغي هغه شانتي وکا او ته ویتي کزره کافرانو د یعودیانو د مکه د مشرکانو او د دیه یعودیانو مینسکی داسره ګر ټول پول پیدا کوي پیغمبر وی جنگ خو دی خدغا الحروب خدغتون جنگ کی جہاد کې خو بدخوا پر خلاف غزکی کې موږ څنګه دخواغه یو د د نبی علیہ السلام نے اجازت واغست دیراگی دی بنو قریظہ کھاتا ک مکہ مدینہ کی رسیدہ چہ وعدہ ما تکلو چہ کھاتا راگی د بنو قریظہ اور ازخوات راگی دا ورتوی داوتہ سوکراری نعیم بن مسعود اشجائی دی یہودیاں نو تاسو حکم اکلتیہ ہوکا وعدہ ما تکا کہ دا جنگ تاسو بیللو نو هغه مشرکان خوبلل شي مکیتا خو تاسو غو مدینه کې تاسو مسلمانان فری بیسو نو وې نو وې وونکی واده مو ماته کړی هغه خې سال خدامون سالې دي دا خدامون خو خیر خواې خبره کوي هغه په دنلل شي تاسو بیا څه کوي هغه دې د دې حل بتی وي تاسو دا څه کار وکې اغ مکیو عل مشرکان او ته وایه چې موږ تر 70 کسان دلته کې پریده مو ته تاسو مون خپل قریش د مکیث او یا سنراکی نو ځکه جنگوباله نه تشوف او غیب تخته او یا تنو به تاسو سره ای نو که تاسو مسلمانان سبا سوین او تاسو دا سپوروران و پاتې کړی کرا هغه وی او دا خبره د سیده خبره کوو نشو د نعين به المسؤول الجہی چاته بنو قریزه يهودانو ته ویلو چې تاسو کومه مکلتیا کړې ده وعده مو ده نو که دا مو الهلو نو کافرانو مشرکان غو په خپل مغه مکیته دل شي دولت تباتونی زوسته کوي تاسو, تاسو مسلمانانو ژوندې پری دي ارجو یار د حسیدا نو دې دې وی چې دا غي نه اویا کسان او وړي چې به مونته اویا کسان راکې چې تاسو د مکیه اویا ته ننته نږدې لکه جنگ ټوکه بیلو دا اویا به مون سره ار دا دل له کور له خبر راته وکا وستاره ای بالکل صحیح را دانو ایم بینی مسعود اشجعی دی بیا لړو ال تکو پارت هغه مشرکانو چې مارګنو داسی کیسره هغه يهوديان نه دي هغه چې دا ده مسلمانانو سره ماته کړي په سخت ایمان نه دي نو خدای مسلمانانو سره وی خبره کړی دا چ مونږ د دې کارپيرانونو را یاتن راټینګو راولوږتا او تاسو دلاس خلاص ترکو خبره تاسو سوچته کې دی لړو الته یو څنګه د حکما جیبه سوچې دي التا مشرکینه مسکته وې چې دا یو ودیان په خپل کلوخ په ایمان نه دي ندیبه او تاسو نه اویا نو دا مسلمانانو ته والکې اغي وېخه پدې کې ردی کسان لړاو سره اږي دوی چې مونږ تاویات نه راکی اږي ولې کدا خود نوې ما خبره صحیح وا وته مونږه کسان نظر کو نو بز د دې او داغي په مېنس کې دغه وخت کې اختلافات شو شو پریشانی په کې جوړ شو اږي د کسان ورکور نه انکار وکړ فایې چې په مېنس کې اوطافریکه پیدا شوه او دغه دوران کې چې دا مشرکین د خندقونو نه اقوا فور الناس دي او غي ځان سره خیمه له ګوري دي جیت کی پتیلې ورونه باندې خو راغو نس کاکونه تیاریږي په دې کې د الله ترات نه یو زبردست طوفان شو خوارا لا دا د جیت کې مو توالو زول خیمه مو توالو زول اغلوخي وتالو زول چاږي په خو لا نبی علیہ السلام خپل مرګ وروته تلته کوي الیک تاسو کې بکم یو ځوان د اغې د لهکر خبر واخلې چې په پوزیشن دی اوس دا چم صحابي چې دا ډېر مجاهده کوي کنه کې د دشمنانو خوا ته زیداږي خبر وروړي چې د اغې سپره ګرام دی, سپر دی حمله دې اراده ده چې د دې ځکی پلي پتیلې دې نوال وته د دې دایمن سکي اختلافات جوړ جوړ داوی سپره ګرام دی شخص اړ دي تیار ده نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حذیفه ته وی حذیفه تاسو لळشی او د دې خبر ما ماته راپور ور سره خو پیغمبر علیه السلام ماته ویلو چې ګورې یا چا تا ته به کارروایی نکي حضرت ال ته لळشی اوتھ تے ریہا علی سوق پگشوبان دیولی یا چاسرات لاس واچے بس صرف معلومات ہو گاں اُدے ختن یو کنا کدی ال تک اتلو پگشی گزار کو یا پیوتن اُدے خو دی ال تک اکبر کبیر سخت ہوا وا ابو سفیان دا کفر دا ابو سفیان اعلان کو تیار را لکه تاسو وګورئ تیار را زبار سو خوب جاسوس بنی را دنشوی جاسوس خور دنشوی کړ ابو سفیان اعلان کو وګورئ لګه سو غیر خورا کړي را دنشوی دا خزر په ما یو مشرک را ټینګو چې په لکه پردی غیر را دوی خپل میماده کې حدا حدا چې په لړی بیا دا خزه شی، ما دا شیش راخ کلو، شیش می دا سی راخ کلو، غشب مخاموخ کلو، بلکل ابو سفیان تا مخاموخ، و ایماوی چی وان پیدم بیدا غشی، خودا پیغمبر خبر چې شدی خاکبانا کی، اس کدن وقتی ابو سفیان تلیل، ابو سفیان کلو سلوے صحابی شو بیا، او ای گزار میو نکو، اب ما تا مخاموخ کاری دو، خدنابيه سلام هدايات تراترايا چنو غشي را واپس ک او اخ خلق خپل <سؤال> بنت ک کډي را وډولې مو پیانو ته اعلان وکي پتاول لګوي علي کي شابي چ تخ ولا زه جلالم نبي عليه سلام موسکو ساډو دې رضا تمر پهیدم پیغمبر امام فرستادار دا یو څېړ راوا وا شولو او پیغمبر چې د موږ نه ما د حالاتونو خبر ک پیغمبر عليه سلام خوشاله شو او دشمن ناکام واپس شو دی ا ایتن کیدا واقعیا ذکر کی زین تم لګړې را لکھنا دا چې بیا رسیر کتابونو کې ګوري اې کې بتفصیل ذکر شوی یا ایها الذین آمنوا شکرو نے مت الله علیکم اے ایمان والو اوظ یاد کې تاسو نعمت الله دې الله نعمت علیکم تاسو از جاعت کم جنودن جکل را لتاسو تلخ کرے کمی لخ کرے دا آغا ترسنا دا یهودیانو دا آس پاس دا تول لخ کرے پا تاسو راغ للے نو پا ارسلنا علیہم ریحا منگر اولیگل پاغیبانی راغی و جنودن او داسي لخرې مرعلي غلي تاسو نه دی وکانه الله بما تعملون بسويرة او دی الله پاغت تاسو کوي د دن کې ذات اس جاءوکم من فوقکم کله چې دیرا تاسو د بر طرف د تاسو نه سونه سوت مرای د بر طرف د دیرا له ومن اسفل منکم او د کو تر طرف د تاسو نه سونه اگر بنو قوره ومن اسفل منكم وازاغت الابصار اوجكلك جيش وسترغي وبلغت القلوب الحناجر اورسدونا مركنتا غمارونا قلت اسف الله غمانونا بدا وقت ابتيل المؤمنون ازمه خكلش المؤمنان او زولزی لوززالان شدید ده او اجله کولی شو فژړه کوو سختو سرام و زیقول المافونه دغه وختې د مسلمانانو کې بعضې منافکان پاتې کې د کله چېویل منافکانو او اغ کسانو چې فړونو کې مرضو ما عدن الله هورسول الله غورمون سره الله رسول واده نه دګړې مګده دوکې یم دا سړه نهڅه شوې په لګه باندې په لګه په نهه لګیا دي و قالت وای یو کله د و یو ډلی ددینا د منافکانو ډل شوي یو ډلی پهکی دي ته یا اهله ی سرې به مدیینې والله یب د مدیینې زړ نه دا خو پیغمبر پ غمبر ډړو مدی نه شوه تووه مدی نه شوه تو بشوه خکې ب ته صب و ی صب اوته پهې وجه باندې ابو هوا صحیح نه وه دی کهر ببیماری به ووي تلیبونه بهوو چې نبی اسلام راغېسهاح بهور سرهوو د پهې کېب ب کرم بیمار شو او بیمار شوو او بلال به ااشار ووي د مکې و کرمې هغه دا بعضې ګټ م دی یاد ابوبکر صدیق موي لګیا دي شیرونه ویا چې الموت ادنا من شراکی نعلیه چې مرګ موږ د ډېر رامي زیره بس بیماران شرو عائشہ زه ها نبی دے سلام تعالا چې باغيري وړه سا خفدي پیغمبر سوال کو چربا د دې زاد طب یو زاد ابو حوا زاد اقوا په بلی علاکی باندې کې زاد هو خو له وګرزه استوې به ایا الله منتذا حرم گرځه داراله برکتونو والا او بیاغ غدوا الله قبوله کا خارونه خډیر دی کو مدینه خو مدینه د کنه یا اهله یسربا ای یسرب والو لا مقام الکم نشته دی طاقت تاسو تاسو طاقت نشته نو واپس شه ستاز بي مح نو فریقو من هممون نهبي یا او ستا نو اجازت وختتو ی اوډلی جدی نه د پې غمبر نه یقورونه و ان نه بوت نه او را زمون کورونه خالی دي کورونه مجي مخپو نه دي یره مون تلل شوه ماه او را دا دا به مخکو دا خالی نه ی یریدون الا فرارا دینه خپل مگر ته اختار په منافق په میدان کې بیا تا فریتا تا نه وتختی ولو دخلت علیهم من اقوارها چرتا داخلي شي لغ کرے په دیدا ټول طرفونو نا بیا وروتی شي پتنتا ضرور باره تگو کی غیتام وما تلبسوا بیا اثار بنشی په دغه ځای کې مگر لگا ولقد كانوا عهد الله من قبل دمركم الله رواديك ليوولون الادبار شنابڑی شاگانے دوادہ دال الله تا پوسل شوی قلت هوتا ہوا اے نبی علیہ السلام لن ينفعكم الفرار لن ينفعكم الفرار تاسو تبہیر گذ نہ بدرن کی تیغ تا سو تیغ تکوے دا مرگ نہ یاد وجل نہ و اِذَا لَا تَمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا دَغَوْقَبَ تَسَلُ مَزِيد دَر نِکلیشی مګر لګوخت قُل مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنْ اللَّهِ وَاَيُّ نَبِيٍّ إِلَّا سُبْد اغا چې تاسو بچی رازاد د الله نام ان اراده به کوم سوها کې اراده وکي الله تعالی سزا عذاب یا اراده وکي پ تاسو د رحمت سوب بنکی والله چېدونونه دي ب لمي د ځان دپه سواده الله سودوونهسوکم دا یم قد ی الله المقی نه من کوم ی ن فيژنی الله سوک المقين من کوون کې د ج نه په تاسو کې چې د ج نه من کوول کله پیشژنی واللینا ونا کوون کې لإخوانهم دي خپل رونو تا چې دی وتوی حلم ای لینا راشه زمون تا ولا يعتون الباس الا قليلا راستنه کې جنتا ما ګرلګ د منافقان دا لګ لګ به جنکی ساغستا منافقین وجیهات کې لګ لګ ای ساغستا من مسلمانان jihad کې هغه لګ لګ ای سم نه لې ولا يعتون الباس الا اشیحا تن علیکم سورت مدنی ری کنا دا جیحا تسکیری و پکرازی دا منافکان تسکیری و پکرازی اشیحا تن بخل کونکی دی پتاسو هم فا ازا جتا منافک یو نقشای کینش کرده دلته دا منافک یو تصویر کشی کرده سنگمیوی او رستازین که باوز پخبره را دی دا منافکانو بسنگ کار کرده فائذا جاء الخوف chikala rashiyara da dushman bi bala dushman qabila ra jama shwi ra eta untaba winidi la jata ta ba guri sta khwata ba rashiy ta zuru a'yunhum alayra alayba awlira awl istargida di da istargida si sikigi yara jid ta da betunton yara jid ta ta او استان د ممرلا حالات سر دي دا کله دشمن دشمنتهه مقابله بیار د ماغ داې طبییتړه دي فظان جا الخواپو چې کله را شي یا را ته به وې دی منافکانو ل را چې ګوري به تا ته او وړی دا دی د دي کل لزی پهشان د چا چې بی هووشي راغلی پهغه د مرگ د ووجه په چا باندې چې ملکول موت را شي ساتلی زم کدن که نه بوششي که نه بیخ د دم بټ پهضا د حبل خواب چې کله دشمن ده یاره لري شي که او هو بیا خوسم چا لاک دی او دغه وختې د د د خوړ د خبره نهي په ضا زه حبل خواب کله چې لاړه شي یاره سلقوکم بیا تکلیب در کیتازو تاپ بیال سنتین حدادن پا اغجبو تیزو سرا بیا اشحة تن علال خیر فیرسکون کی پا مال تردیمو ناپک دا مال سرا دیر منئی اولا اکدا کسان ایمان نروڑی پا احبتو اللہو بس برباد کری الله دا دی عملونا وكان ذلك على الله يسيرًا ذاكر دپ اللہ حسان يحسبون الاحزاب دی گمان کئی پڈلو دے کافرانو چہ غیرہ ندی تلی يحسبون المنافقین یادی دی گمان لو کئی پڈلو دے کافرانو چہ غیرہ ندی تلی وایات الاحزاب او کراش دلی تکو دا دلی کراش پ مومنانو املک ی نو د دیمه منافقانو س پوزيشن دي یو دو دغه منافقان خوخي لو انهم بادون فیل اراپ ار مانچ مونږ ته باندو کېو چې دې چې نه لري او چې دې دلته نږدې انه او سموکولي يس الون عن امبائکما چې ته پوسونه کوي په باردا خبرو نو استاذو کې صرف خبرونه اورې دي اخبار کفي چې س پوزيشن دي دونهم لو شوا دون مسلمانان ملو شو دون کافران ملو شو يهوبيان ملو شو سر ابخبارک سی او دغه دلری اوسې ده دغه دغه مسلمانانو پوزیشن نه سر په خبرو نو په نیوز باندې گزاره کو هغه خو خو لو کانو پی کوم لو شکرواسه چ دا منافق او تاسو کیونه کې چرته دی وی په تاسو کې ما قاتل ودي به جنگ نه وکړی مگر لګاو لقد کان لكم في رسول الله اسوه حسنه لقد كان لكم لقد لام تاکید قد تحقيق بيان كان صيغه ماضي لقد كان لكم بیا لام لقد کا لکومڅونه تاقیداددي په کې لامهقدر کاه بیا لکوم ضرور به ضرور ی کنی د دا خبره م شته د تاسو د پاهه تاقیدادديمه کې یقین ضرور به ضرور مخه شتې تاسوتهفی سوور الله پرسول الله کې نهمونه تا بدارېښسته تاسو د پاه پ یو ما دلاو سمپل دی پدې کتاب څخه دا 파 پیغمبر نمونه دی څوک نمونه دی پیغمبر علی سلام تاسو نمونه دا لقد کان לकुम فی رسول الله اسوه حسنه پس کې پی رسول الله پر رسول الله کې نو پی اخلاقیات رسول الله پی معاملات رسول الله پی سی یا سیات رسول اللہ لقد کان لكم في رسول الله ده پیغمبر شکل تاسو د فار نمونه صورتي نمونه سيرتي نمونه اولاله نمونه نو ناستي نمونه عبادتي نمونه اخلاقي نمونه نغمه نمونه خوذه نمونه في رسول الله ذکر کلا کا تاسو د پیغمبر د زندګي هر الخ نمونه دی اخلاق د پیغمبر نبل دکی دواګانی د پیغمبر تاسو د پارا نمونه نوبان د پیغمبر د زماني تاسو د پارا نمونه نو خیراتونه د پیغمبر تاسو د پارا نمونه د کور دنه بیبیا سره زندگی د پیغمبر تاسو د پارا نمونه د مسجد زندگی د پیغمبر تاسو د پارا نمونه لقد کان لکم فی رسول الله اسوته حسنه څخه پیغمبر مخې تک دي پیغمبر دا کار څنګه وو بیاره پیغمبر نه صحابه او دا وکړو ځنه مونننيم زما شیخ نمونه نه دي زما پیر او مرشد نمونه نه دي مونږ کنه کله ځان ته خپل <سؤال> شیخ او مرشد وګرځو دا دغه کار وایي مونږ ځان ته کله کله نمون خپل و وګرځو دکه یو بووی دمال لیډر مفتي محمود صاحب دی نوبل بووی دمال لیډر احمد رضا خان بریلي دی دغه کیسه خو نه لګي نوبل بووی دمال لیډر هغه د پنکیرش او القران دی ما د پارا نمونه نوبل بووی د ما د قرا نمونه هغه مولانا حق نواز جنگوی دی چې لیډر مو نمونګه اختلافات وای او کلی دان ته مو نمونه څوک پیغمبر زود، در طور مشاران پیغمبر مانی، پودین خبره دوگی گویا یو، یہ دا ماد پر نمونه دا ماد پاکه من شروط بل بوئی ما دا پر نمونه عمران خان دی نو بل بوئی زما د پر نواب شریب شی دی بل بوئی ما دا, دی. دا پر نمونه زرداری شی каждый بل بوئی ما دا پر نمونه پر ضرعمان شیمل شی بل بوئی ما زماو ست د فاراده زندګی ته راولو هر شوبه پدې کې نمونه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی خبر دې نه وانه وستا غلط و ده الله وی او تاکیدات سره وایو لقد کان لکم فی رسول الله اسوته حسنه لقد کان لکم په تحقیق سره یقینا شدی تاسو دا پارا پا نبی علیہ السلام کی نمونرتا بیداری خیستان تاسو پا ارس کی نبی علیہ السلام دا غتا بیداری بکوی لی من کان الله اللہ دا آگچا دا پارا لی من کان یرج ذا فرض اغا چا چیقیدہ ساتھی توحیدا الله واليوم الاخر فرض اخرت و ذکر الله كثيرا او ياديا لا لا الله ل ياديسونا د لگ لگ يادون خوا منافقان وملكهو هم منان تخوا الله وي يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا قران رواه شبك قران رواه شبك يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اي مؤمنان الله یادوې ډیر ډیر دا اغه چا چې پیر پیرمبر نمونه دي چې وذكر الله كثيرا ولما راى المؤمنون الاحزاب کله چې مؤمنان دل د کافرو نيکره دی په خند کې وکړه بل دل اشغلې فزرگاه و كافران يهودين بنو غتبان بنو بزاراء بنو بكر بنو عصدر دا طول لا يوجد شئو دا اسلام خلاف چه مسلمانانو ولده داغي پروگرامو گورا سوئي ولم ما رأى المؤمنون الأعزاب کل جي أولده مؤمنانو دلد كافرو مؤمنانو حاضر ما وه عاد الله غ وا رسولو دا همغ دي چې مونږ سره الله د الله رسلو وه دګړی و الله او دا الله رسول رشتیاويلی نیو و ما زادهم او زیاتې نهپدي ته مګر اثر د ایمان تاداریي چې کخې دا ف زرګا راغلی که نه بج بارانه نهځي س پریشان او ټچ نه کو بلکې اثر د ایمان نورم سې وا من المؤمنین رجال صدقون من المؤمنین رجال رجال رجال رجال رجال ناری نو تاوئی رجال, رجال چاہتاوئی منگوئی دقل تردیرش کی سڑی را جمشیو اخل صوب گئی یارا سم ناری نو خوا ناری نو سالو کی پرخ دی قرآن وئی ناری من المؤمنین پمومنانو کې ریډالن کمالینارینا صدقو چې غي پورا کړی دا اغا چې الله سره وعده کړی پاږي باندې الله سره وعده کړی دا الله سره وعده کړی دا دغه مومنانو هغه پورا کړی دا بعضې پکې اغه چې هغه خپل حاجت پورا کړ او بعضه انتظار کوي بازوئی دین مراد حمزار رضی اللہ عنہ ہو دی پا منو من قضا نخبا اغیغ اقبل آجد پورا که اللہ سر وعدہ کلی واف چرم امون بستا پلار د خپل بدن قربانی پیش که و پا منو من قضا نخبا سودقو مغا حداللہ دی رشتیا که آغا چې د الله سره وعدہ کلی واف و پسرین ذکر کی انص بن مالک رضی اللہ عنہ روایت دی لچانا انص بن مالک انص بن مالک وئی زما کا کا جان انص د انص د ترنوم انستے فاربو کی د ہنو دی پ یو کور کی محمد د پینزو تن نمون موکا زمون د پختنوب موشارہ کی کته په کلی کې ستاسو د وینم چا کې هغو د دشمنیو سره بیا ایا خپلوانو کې تا بدیت نه ښا یو نو چې څونه ډيري نه دو نه خيا انذر زجلانه وي زما سره د تري نوم سوي انسب بن مالک وي زما سره انسب بن نظر انص بن نظر اغا بادر کې نو پزنګي بدل کېږي نو شريك شوی وي هغه وي چې دړون بنې غزو وا چې د کفارو خلاف شوی واز پدي کې نو ما نو کې چې الله بله مخراو ستر جهاد کنا زبران الله تخيوا خلقو تنا الله به وي نشي رسکه ما ليرنا الله ما اسناو ور پسې کال باندې جنگ یو احد راغی کوم جنگ راغی غزوه احد اغي کی ټکل خالد بن ولید او مرگری باغ طرف راوخت په جبل رومات مسلمانان نشانه مسلمانان سټر بيټر شو دی په احد کې دی د ویال لازم دي بيزاري تا په پیش کوم د دې مشرکانو نز بيزارې او دا کوم صحابه چ لیک اقوا دی خو شو نظر دی عذر پیش کوم تا تھا او بیا روان شو تور ور سرهغه مخه تا و صاد ابن معاز ورغی سوق مخه تا ورغی صاد ابن معاذ دی وتوی اے صاد قسم دی د دې غرض او هد د لمنو نغمل جنت کوم مخصوسی دی ان لا اجدوري الجنه دون احد الله اكبر كبيره سدوي دا خبر هوکا اور د کوپارو پڈل کے ورننو تور تور و سرا و پاغيے گزارو نہ شروع کڑی دی اور چند التے گزارو نہ کولا عجیب ولکن کته کرا ہا د کوپارو ڈلی تا ورا گئی یت گزار کو اریو لا خوے دے ارغم گزارو نکول نو چیکالا جنگ ختم شو مسلمانانو خپل لا شونه را غوندول او یا صحابه شیطان شوی دي په جنگ یو وخت کې پای کې همزار دي غو دا بدن یې سړکړې ورتا پور دې ته کټکړې هوګونه دې ته کټکړې شونډې ته کټکړې پیغمبر بہادر تر دا منظر پیغمبر دیدلو دارنګي خلق رات لغفل د خاندان لا شونه کتو پذیکی او لاش فروت دي او پاغي باندی س سدا پاسه اتیه زخمو نبی اتیه گزارونا تورو گزارونا د نيزو گزارونه د غشو گزارونا بو دم ته کچو ودا ننګینه وغخیم در کړی دي پیجاندی خل نشو او جدادونو گزارو مې پیوشي تته په اوسوګه هغه چا چې کم خلک اوسو کېم په ماشينانو کې یو مڅه پټو کبا نه کې مقوله بس یو د پیندل د گزاره به و کېم په جوړو سره کنا ځکه چې سره پاسه tie گزارونه پېښوي هون ادو کې وقيبه کې ماشيني کنا کېما کېما وجود پروت ښا یو لاچ په کې کېما دا صحابو تر جون کتلی تر صحابو سیرت کتلی تر صحابو قرباني تاسو صحابه کرامو دا ز شهادتونه ورېدلې قدیوځه پیغمبر وې صحابو سره مين دا ایماني صدا د صحابه کرامو ولغون تغلطیم نه صحیح کې چې صحابي و و غلطی دا غلطی کړي او دا غلطی کړي او دا غلطی کړي دا, دا کم خلقو قیمه کې موجود پروت دی پیغمبر رضی صحابه رضی چردا بسوکی دا قیمه کېما چې پروت دی بیا یو زنانہ راځه اگه چی اوکتو داک دایو بند پا کی پروت تی چی اوکتو پا اگه ماماو وی داکو زما دارو بندی دا گوتی بندی نو اگه اخپلی خورا دا گوتی دا بندونو نو پی جندا نو انسر زیان هوایی مومبه وچ دا آیات د انصر رضیل د انص بن نظر او داغه پر مرګ رو مبارک ناظر شوی دي چې چا خپل حاجت پورا ک چې زب زبان الله تخیما حکیمه کی مسئول تا کیما کی موجوده پروت دی په منهم من قزان اخبار باز دین اغه و چې خپل حاجتی پورا کا ومن من ينتظر بعض بدی کی آغدی چې انتظار کوي د شهادت لکه عثمان غنی صاحب شاه علی صاحب شا، مصعب بن بن عمر شاه او دا صحابه کرام اغه خلق دی وما ما بدلوا تبدیلا نه بدل کړي دین په بدلې دوچارام لې صحابه کرام دین کې بدلو نه که سودا وای چې دا مېري معایفه داور کې دا بدد شروع ووټو د آیت سره به سگه صحابه دین کې بدلو نه دراوسته و ما بدلو تبذیلان ليجزي الله الصادقين بصدقهم دې لپاره چې بدلو ور کې الله رښتونو تا د رښتيا او داغي او عذاب ور کې منافقان او تا چوغړي الله يا ور باندې رجو د رحمتو کې اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا یقیناً اللَّهَ چھ دے بَهُمْ كِ ذَات دے او رحم كَهُمْ كِ ذَات دے وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَا فَسْقَ اللَّهَ اَغَا كَسَان چِ كُبْرِ كَرِهُوا بِغِيْزِهِمْ سَرَدَ غُسُودَ آغِينَ دَرْدَلَدَ أَبُو سُفِيَانِ يَا دَيَا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِين الله کا پیران واپس کو سراد غسینہ اس خیر و تمیل و دا واپس کا اللہ اگسان چ کو پر کلو سراد غسی دا غینا حاصل نک اس خیر اس پیدا وکفل اللہ المؤمنین القتال وکفلو بچ کا اللہ, اللہ مومنان القتال د جنگ کولنا وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا دِيَا اللَّهُ تَاقَةٌ وَالَذَاتٌ زُّورًا وَرَذَاتٌ وَأَنزَلَ الَّذِينَ زُوَهَرُوهُ مِنَ الْكِتَابِ دا بَنُو قُرِضًا دی بیا پا قلاغانو کی پتشوئی باور اوزادی تذكرة بیا رو تنو رو سورة تنو كراروانا دا وَأَنزَلَ الَّذِينَ رَاكُوزِكَ الْأَغَى كَسَانُ چه د دا کم بنو قرآزا من سویاسویهم دا قلاغان داگینا و قذف فی قلوبهم الرغبا او ویجو پرون داگی کی یرا فریقا تقتلون یودل داگی تاسو وجلا و تأثیرون فریقا قید کول تاسو داگی بلدلا و اورتکم تاسو لاللہ درک داگی اغزمکی باغونا پتید وَدِيَارَهُمْ دَعِي كُورُونَ وَأَمْوَالَهُمْ دَعِي مَالُونَ وَأَرْزَنْ لَمْ تَطْوَعُوحَا خيال كوي او در بقی تاسو تا الله آغاز مکا چه تاسو پیلا قدمم نده خودلی دا دین سم مراد دا کم از مکا دا دین چه داگه وقتی خصابه کرام اغیلہ خیبر ندی پتا کرده او دا مخی نوصر اللہ وعدو کا وکان الله ولا کل شیئن قدیرا او دی الله په هر باندی قدرت والا یا ایوہ النبیو کل ازواج کا ان کن تن توردن الحیات الدنیا دی آیت تلک خصوصی توجو پکاردو خصوصا زنانو خویندو میندو تا د نبی علیہ السلام بیبیان بي رالی پیغمبر تھا لیکن دنیا مطالبه تے نہ اوکا چہ مطالبه خرچہ سی وا کول پکار دي دا گورا آئندہ د قیامت درزی پوری د امت د تربیت د پارا الله نازلی صحابیاں تو د پیغمبر بیبیان بي نو زمونگے استاد سمن دو د پیغمبر نہ مطالبہ او کا د دنیا چمو تے یو جوڑ جاما سی وا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې د خپل بیبيانو نه خپه شو او کتیکو سره چې وکړ یو میاشه په او نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړل د مسجد په بالا خانه کې درس وکوه بیبيانو خواته نارسته په یوم یې شته کسمې او عمر بن خطاب خبر شو یو ملګری وو یوور به د پېغمبر ل سلام م ته عمر را لو یر بیاغ مګري را نو بیا به یو بل سره سبق توو چې پیغمبر دا ووي دا وي دغ ملګری راغلي اومرته وړمو و عمره پیغمبر خفهه شوي عمر بې خاب په منړه منډه راغې تکهه عمر لور په پیغمبر وادوا وه حافسانې سپوس و چې به چې پیغمبر دې سلام طلاق نه تلاک طلاق سپتنه لګي پیغمبر خپشوي دی سیوی زلال نبی رسلام دې اجازه کوه ستورنم او خدکا اون چې مینس کې خپې نو داړه ته خپخه خپې کنه کرا څنګه په دې سپت نبی رسلام خفاو عمر سے وئی من بے احترام سره لګګا چې ظهور وشول او مشکیش چې هو خن عمره الله رسول زمونږ د ځان چې په مکه کې وې کنه دا ډېرې سم وی او چې موږ مدینه ته رالو کنا دې مدینه د خلکو سره جټاو خوړه نو دې لګګم ته دا چې روانې شي ویلي نبی عليه السلام باندې مشکیش نبی عليه السلام باندې میاش بعد دا آیت نازل شو دي ته آیات تخیر وی ادا سوئی آیات تخیر نبی ریطانات و سلام بی بیان را جمع کی رنبی آئی شر و غوختا آئی شی توی آئی شی تللش مور پلار سر لی صلاحو کی چه او رسول دی خوخده که دنیا دی خوخده زکر لکر سوچ کوم زمونگ دا دی دوار زمونگ زنانا یکی کې دا دی آیتونو نمونکی ری معلومی گی گواری په دی چېته کاافې نه شي ګورې یادو ساه مونږه سوچ مونږه نه فکر ف مونږه نه کوو پ غمبره دی اسلام شی ته وي چې مور پلار ته د للهشهصللا به سره وکه چې الله رسول دی خواښ دی او په دنیا ه به سوونه مطالبه کړي دنیا آیا او د نم زمانې زنان نهونه مطالبه کوي په چا جوړی په په چه هزار جوړی الله اکبر ک كبيرره شه ته وي دا الله رسله مور پلار کاره نظم دا نه تپوس نه کوم مونږ الله رسول غه کړی دی پغمبر کوړی خوچه خو شوخوا عشهوتتي د الله رسولله که د نوررو بيیانو نه تپوس کې دا تهواای چې عشيره داسې ویللي خ دکه چې هغ هم نهره بیا داسې ای د ته نوررو ببيیانو ته داسې مه دا اغا آیتو نا دی کې دیکی تبی بیانو تا دی اختیار ورکا اللہ دا اللہ رسول اخواق دی او که دنیا اخواق دا یا ایوها النبی قل لی ازواج کام اے نبی علیہ السلام قل لی ازواج کات اوائی قل بی دا بی بیانو لگا مطالبہ کرے وار قُلِّ کا اوَا اے نبی ری صلی اللہ قُلِ بی بیانو تا دا وقت کی چه دا آیتِ کریمانا ذری نو د نبی ری صلی اللہ و السلام پا نکا کے نف بی بیانوے سو بی بیانوے تینزپا کے قوریشی وے ایشار اللہ انحاوا دارنګي حفصا وا ام حبيبا ام سلمہ سودہ بنت زمعہ دارنګي میمونہ بنت حارث صوفیہ جویریا جویریا بنت حارث دا نه بیبیانو د نبی رې سلام په نکاح کې وی یا ایها النبی او نبی رې سلام قل ازواجک او یقل بیبیانو تام ان کنت ن تريدن الحیات الدنیا کتر سو اراده کوي د ژوند د دنیا یو د زورت برابر خرچه او د خذ حد چې مطالبه وکي بلکې بعضی مفسرین خو ذکر کوي یو کہ خاون د بیبی د بچو خرچه نور کوي نو دا خدمت آغه مر خرچه پټولې مشي خو سي وانه غوريغه ترېبنا الحیات الدنیا کې د خرچو مطالبه کوي یا ایوه النبیو قل لازواجک ان کنت تن تريدن الحیات الدنیا پیغمبر بیبیانو ته دی وايي او د پیغمبر بیبیانه با غی دون الور مقام بی را مزانانه ندی لستنک احد من النساء را مزانانه ندی ار تمام دنیا د مسلمانانو مين دیدی کله دنیا د ټول پاکانی علمانه قاریانه فاضلات اولیات دا ټول زنانه ته را جمشی د پیغمبر د بی بی د پیزار مساوینه دی دا د زرانو تر اوسا ان کوتون نهورید نل حاتتهدون عام یا هم نبي نبی د اسلام یکیو کې بعضې وقعې غټ غټ ااک سرران غې را شيجی مجبورن مجبوراً تخلو شو تاخلو خرچې د ښ د پره کې په کور کې خرچې تا دخواارت کاک دا نور په غم خادوله ګوله او د خپل پیکنیکونه کولاو دارنګه میک اپونه کولاو زګہ دې در میک اپ نو ی دم د لکون رو پو خرچه جوړی نو دا خو د مونږه پشپې تو اکیا ز رو پلا کو رو پو کې نه کیږي نو مونږه مجبورانه رښوستانا شي تړي خلک راشي ی دی سره بس کوي یا ایها النبی ای نبیلی سلام قل ازواجک او قل بیان ہوتا تاسو غواړی ژون د دنیا زیین نه او د دنیا زینت غړی په تععالی نو بس راشي چې طلاق درکم چې پارېې وکم پهتهعالی نو راشي او مې او کو سامان به درکم تاسو تا پرې بدم تاسو او خ بکم تاسو پر اوختهولو قسته او سره وین کو تون نه تید نه الله ووررسه او ک تاسو غواړې و ان کنتونا ک تاسو غواړې څوک الله او رسول او آخرت مې پکار دی نو یقینا الله تیار کړی دی هيسته عمل کو ان تا من کن دستا سنا اجران ازویما اجر لوي تاسو ته الله بیا اجر دوی تیار کړی دی یا نساء النبي اې د پیغمبر بیبيانو کپتا سو کې چا بدکار ترات له وګړو ډبل عذاب بوته او ګلشي یانثا النبی اے رپی غمبر بي بيانو ميهات من کننا چا چ رات له ک دتا سنا بدې کارتا دو چنب ور کی دی شغل عذاب دوه پین په دو چن سرا وکانا ذلک علی الله یسیرا او داکر په لاباندی د آسان وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ چا چې متابيداري وکړ په تاسو کېد الله او د رسول د الله وتعمل صالحه او عمله کوونکې ور بکو مون اجر ډبل واعدنا مون تیار کړی دي لا حدیثا رزق کی ذات من يا نساء النبي اي تا سونه پشانده اچه ده نورو زنانو غنطا ده آمو زنانو غنطنه آمو زنانو کیو د پیغمبر پر بیبیانو که پرخش تک نیشتا چه کلا بچه کې زد راشی کنا یو کتاب ده کتا دیر لوی سرینی کلین چونکه آیشه رضی اللہ ونها اغا ده ده قاینده چه ملی نو ری آیشه بیسه قاینده چمړې نه وري یو مولا لکیه اما عائشه په هيہ امراتل بہ عائشه خو یو خزادنو په دغه خبره کوي د یالوین ترته یو مولی سي تیر شوی دی اغه لیکلی دی عائشه خو د قران د ظاهر نه دلیل نیولې نو بل زوی د قران د ظاهر نه دلیل نیول خو کوبر دی وسمت نو عائشه کافره شو ا بیا وې چې عائشه وګیدا مری نه وري نو دا ديري خبري خندا په کار ده ازي پاگل انخا بار صحابه و بارې ګستاخي نه ده چې عائشه بيبي وایي چې مړي نوري نو تم وایي چې مړي نوري دا موړ په مازه به ما له مها طول مؤمنين نه ده يعني سان نبي ايه دا پیغمبر بيبيانو وګوره داړيق د پیغمبر بيبيانو ته قران خطاب کوي څنګه هم زنا نه ده خود زدم يو یا نسا النبی اې پیغمبر بیبیانو نه تاسو پشان د هیچا د نورو زنا نو انی تقیتونا ک تاسو یریګې د الله نا اوس ګره دل تقی قولی آداب ذکر کئ قولی آداب فلا تخدعنا بالقول دته له زنا نو تا آداب دی فلا تخدعنا خدع فلا تخ دو نبل قول جوولمه کوي په خبره کې چې تناریین د سره خبره کوې زتته نو په خبره کې به جوول نه کوي فلا تخ دا نهبل قول په نه کې بان نازو نظکتت نه پیدا کوي غ غوای به په کې نه پیدا کوي چې خبرې څوک دی کې مثلا د چانه فغلې کې موبایل می لو شو نمبر می لو شو پهغلت کې یا ناری نه دی؟ او ستاسو نه اړین نو ترې کار دی او تم په دین و موبایل دی غस्तो هتو د دیاله وی هلو په نفس نه دا کپ پیدا شو کنه تاسو تا خپل موبایل را غستو اجازه نشته چې د ناري نو نمبر دی پر دی نمبر دی دا اجازت اجازه نشته زنانوتا فلا تغذنا بالقول جو المکوه په خبره کې بس چې الله وی په خبره کې مخوغوالي نه پیدا کې له د زنانو ته خطاب شو او کومي زنانا چې په خبرو کې یو جوول کوي هو پیدا کوي ناز او نخرفه پیدا کوي خبره او د دې دا معاشره کې وی په نو لړیږي بیا که بچا ور وډه وله ته دې نشته کور کوزوردار و نشته کور ا کداغه بس بس لا تکو وزي ا کته ته سو کو د چرته نه چا سرمو کار دی؟ یا سوال جوابو که تا بازی بغیره رو باسی که نا سوال جوابو که سکور نشتا انتا غره دی خطیق کتا که دی لا فلا تقدان بالقول فلا تقدان بالقول جو المکوه پا خبره که په خوا په دی اخبار که یو کالم لی کلشو چه او زنانو ها خواهون دی بار ملکی او نو بازی اوزگار خیل دست هیچی اوزگاری کنه یو نمبر ملاوی یو این صفحه کې بدلی را بردلی یو که دست سمیه او خوڑا دست یو اوزگار خیل نمبر ملاوی نو چه نمبر بانی رنگ وراوی یو سلام علیکم زنانه و توی و علیکم سلام و توی خپنش خوری غلط نمبر ملاو شو نمبری زن سرونی پی جدا کو دخوز نمبر دی ستنانه نمبر دی بیا ورځ ن پسس میلاکو یاره خورې ته خپ نه چې ماهرض نمبر میلااو د تر دوتهه ماضتهې کوو خو پهغلته کې ته میلاو شوي خو ستا د اواز راای سکه خور غون ته ل نو تهورې خپنه چې خیری کې ب بند که لګهغې پس بیا یاره ثر راتهه خپله خوره یا د شو وه نوایزه تا سره به یو دوهخبر وکم که خفه نه ته زما خورې دین په دنیاې خورې پس خوري دا د خلاف لاې دا د زینا د فارچور لاره ده دا, دا, دا, دن دا. بیا ن مواشرک دا معاشار کې نه ني دا دی په دنیاخورور ده نو بیا بهوررو ګپې شپې کله سرزی لو کوه کله سره خبرې کوه په دی کې د د زنانانه رنرورو زی ژل شوور شوخه او بیا خو په موبایل کې پکی جو نه که نه دونه بجونه دونه بجو پوری پکی پریده او دا سیم بکیو الله او بیا په ګينټو ګينټو خبره اغه کور کې لورونه و اغه بویر نور کله خو بابی سر کار مار کور کوو بابې جانه ور سر دن نه په ګوټ کې ناز ته یو او بس په سر ګورو ګورو ګورو ګورو ګورو کې دا څه کیسه ده به کور کې افراد سره د سر خوغه خدمت هم د دې نه نورو زنانو سره ناستی اولاوی نه نلگیه دو او دا لگیا را جوز برا تره دا رور مکل سرابی تکی کل با ملاقات کی گیشی یو بلم لگوی نو دا خبری تری بکیه ده نو اگرونو دا دی خضی لیورونو اگر رور خبر کر چې بایت تا خو بار مزدوره کې سو کال دیوشو اب منتر دا غم پر خوده ده, ده. وکیسه بهدلله ده هغه راغلی دی هغه ترتیب داې کړی چې پوورریکانې چې نه جمعمه کړی دی نو هغه چې پوه شوي دی دد ته خانې ته دمونږ په کور کې د سااتور لایکخ چې زه تا سااتم په کور کې د بغړ د اوسیم نو هذا ایک دو تین چې په کومه راغلی هغېزه تلا نو دی تیلی کلیو پہلے رانگ نمبر سا رانگ نمبر که نا غلط نمبر ساری پہلے رانگ نمبر پھر لانگ نمبر لانگ بیا اوگ دی خبری پہلے نمبر پھر لانگ نمبر پھر جان نمبر پھر جانان نمبر اخیر کی طلاق نمبر فلا تقدان بالقول لئی خبرو کې جاول مگو د قرآن نظار شاہ کله په دی عمل کېږي پتنې بنی بیا یې سا نهبيلستون نه پردیټ د څنګه په خیر رالی و ته خو مون بې پوړی کولي چې لبي پولې او ته وړوکې پبلانکې نه یا دا خبرې جوول مول کېچ مکنج اوران کللو دا مکوا کوه او دانارینوو ته په کارم دا دي چې خپلو زنناانو ته دا اجازت نور کوي یا نساء النبی اے دا پیغمبر بی بیانو فلا تخدان بالقول فخبرو کی جول مکوی داولی فیطمع اللذی پی قلبی مرزن قرآن خکارا زکر روکو دا آغا سڑی پڑھ لکی با تمہ پیداشی یو سړی نه ناجوڑا ری مرض مرزی دی چکم مرزی دی دا آغا لکی با تمہ پیداشی ہو خو زنانا خو خب، خبری امبرو تا تیارا مرزی حاللهته دا نه بل کال په یمالهزیفیقلبي م ره او نن کومحل دی ماشومه لکه به د فیلم نومول کې د پلم نوم چې لرشه منډ ک په م مات ک را ته د موبایل والله نه دا فیلم واچوه سره بس کې نمبر به وول کې الکس ته به کې که دا موبایل واله ته یو کې ما تیې زی او چې نمبر باې ې زیلوړو کې بیا غې زیلوډ پرېخ یا زه پریزی لودي کی بس بی حداسی ہے فلا تغدن بالقول ودا قران نظر شن معاشره سمینو زیرا پر عمل کرا راشیخا الله اذا زمون استادو تناری نو د زنانو په عمل کرا ولی ځان بگوری په خپل ٹھیک کوو فلا تغدن بالقول جو المکو په خبر کی فیتمع الذی طب به پیدا شي د اغتن چې پژلو کې مرض دی فایت معلهزی في قلبي مرضم وله قوله معروپ و ونا د شریت موافقام وقرن نه في ب کو وقر نه آداب قوليعاد اوس آداب او داد الله کتاب دی او داد د الله خبره ده چې وقرن نه في بوې الله سوای دا جمله لګه وایې وقرنا فی بیوتکنا دا په خوا مشران او په پښتو کې د دې یو تعبیر پېښ کو هغه پښتان نه لاړو خیوره اصولی د د خلق نشه چې دا خبره په خله راشي په خوا په پښتنو مشران وی د خځې د قریه یا کور دیو یا ګور څنګه بیې ایک شرانو بچو فقوا زمیندار سے مشرانو ښا اری بسوی دا نوی نسر کې وتا څه دا نو رے اغه مشران لاړ اغي خوري غوندونی دی چر د داسې بنشوه کیدی چې یو زنانه دا او د اغي په دیوال دی سر راښکارې شي داسې بنشوه کیدی بلکہ دا یا د ساته مسله دا, دا زنا نه بخپلې جامی بر په کوټه نزولندې چې نور خلکو تخکار شي جامی خبره سمجت را مل نه خبره په دا کومه اصله که کنه دا زنا نه با دا خپل پرتوګونه کمی سونه دا بر با نه نزولندې چې دا ناری نو ويني اے زنا نو خويندو مېندو دا مسله ووره د شریعت مسله دا دله نن کپړې خوسکې چې په خپله غ کولاو مخد دی و نهپ بوې کو نه داغ الله دي پهې یو سرړه ی خفه کېږي ته د الله بندې الله پیدا کړی الله زنناوته یا وقر نه ب کو نه یادا نه یا دا د وکار او یادا قرار ندی قراریونی سے نه او تاسو په خپلو کوټګوکې ادیباره کوو کې را زیګ نه د یو زنناانه پسین کې د موز کوړو نه په کوټ کې دن نموز موز وره د برندند نه په کوټ کې د کوټی په ګټ کې موزواور نو چې دا په مو کې په کور ک په صین کې په برنده کې د دی نه وته غوره ځ د کمې نه ګټې د کوټ هل سرې موز کوي ده چې پهې سوو کمل نه کوې کولا مخه ب د شرت خلاف لباته او دا ب غړ یا لا خو الله ې نو وقر نه پې بوتې کو نه الله ووي زنناناو د پاارکنمځې غړه دی زه کو خدا گوید کې ځان درخواانه بستر خدا گوید ده يزندرهانه بهتر الله پاک وې خذا فقور کې بهتر را به مخفوظې دردان بهتر بیش محفوظې دردان بهتر دا قیمتي ملغل را ډېر محفوظه بهتر را دا قران دې سر ظلم نه کړي دا قران سنت شريعت د دې سيپ کړي چدا چې دا کې زنان نه دا چې د دې په لوطم پر دی نظرونه لګی ښا چې دا محفوظ یا چې دا سي د یورپواله دا آیت پېشکې چې دا اسلام زنانو سره غټ ظلم کوي او قدی وجدن زمون په پا ملک پاکستان کې هم زنانه احتجاجونه ریکارډ کوي چې موږ ازادي پکاردا چموږه دا ناري نو سره شانه بشانه کار کو شانه بشانه سره تکار نشکولې ای خورجانی ای لورجانی ای مورجانی دا وګوره ناري نه لسم چتا اغلویل وی چاټکی د مثالو خېجې رسی موټه بوږې خېجې اوخه خامخاړې د کیږي بیا وبخارتم دا بیا دې هوجل کاران سره کارم کوا نشانه بشانه کار بشي شریعت وینه نشانه بشانه ناری نو سرکار نشی کولی تصفین پینازکی ته پکورکی صاحت اندازي لو سر شریعت احسان کړی دی زه گوید خدا گوید کی زن درخانه بختر وایي شاباش خدا گوید کی زن درخانه بختر الله وئی دا زنانه کمزې غوړه ده پکور که غوره دا بیش محفوظ ای دردان بیتر دا که متیم الغلر زنانه که متیم الغلر دا, دا. مونسر پا خواب طالبی که او مولای سه و اگر سینی ارو مونگا دیر جونی ارو توی پاریغی دو دا پراغت کاله و وی مولیسی وطن تبزم مونسر پا خواب وار چونی بو ای بوزی پارا خوندولا وی مولیسی دوا کوا دی پیر ذکری تلر چمکنه زن لبدا چونو کار دڅرحال موځته دا به څنګه چلی دی وا د یادو دا کی ماتیمه لغله نو دا چې محفوظ اينو دا غوړه دا ولي قوم ولي قوم اضا تقليد افرنګ نه دان د گنجره از انا بهتر لیکن دا قوم د پیرنګي په تابعداري کې لیکن دا قوم د پیرنګي تقليد د وجنه خزاني نه بهتر نه ګني دي خزانانه ب سر نهګړی د نه انی وورړی ده او خزانې نه د غه کړي داغ دا الله فرمري وقر نه پ بوتې کو نام وقر نه تاسو اوسیږې پی بوتې کو نه په خپلو کورټهګو کې په خپلو کورنو کې و چې دقرآ د بدل شو غته زادي په کار ده ذکوی خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں خوئے کس درجہ پقیحانِ حرم بے توفیقہ کی مسلمان نے ترقی تو پیرنگی بن کر مسلمانانو ترقی ہوگا انگریزان تھی جو چویا کولو کو لو مخا کو لو غاڑا لستونینا نرے لپتا نرے لباس کولی گرزی ترقی ہو کی مسلمان نے ترقی تو پیرنگی بن کر اے پیرنگی کی ترقی ہے مسلمان کی نہیں دا خود انگریز ترقی دا دا خود مسلمانانو ترقی نا دا وقرن پی بیوتی کننا تاسو پاتی کی گئے اسی گئے پی بیوتی کننا پکوٹا گوپلو کی باہر مروز بی ضرورتا امور ملاقات تزینو کلکلزا ابتا کذا لسرز کذا امور ملاقات تزینو د خپل علاقات تزیتر کر رزی ماما کر زینو زکنا پي پتا پابندي نشتا وقرن في بيوتكنه اوسي جه تاسو کمزه کي په خپل کوټه ګو کي اوسي جه ها وقرن في بيوتكنه اګادي زنا نوي اوسمشتراسه سو کالمخ کي دا شريف خان اجي سه بي زموږه ریشتداروم دی رضی خوراکیوا دا جوهشید خوراکی ډاکټر سیف دیمور ال تفقارو عبرت درس اوریدو نو ما ته وی بچی گو را ته وی خالد دی دا نور غټ غط غټه کوټې مونږ جوړ کړې دي نو ال ترازا خو بچی په دی کوټه کې د قریش څوک یې دا دا کوټه زموږه شومپرهه ودی دا څنګه نه موند تبور کیسکول د مونږ نياوه سپینابې بوله مونږ به مونږ ډېر واړو جوابات شوي وا وی یو په اړه زکات کسان داله چې زراعت نور ګوتې لګو نو دا ابه را بار کې چې ګوتره ټولګي زکات لري او تې زکات مکات په تندره لري چې ګوتره لګو نو دا ضرورت ګوتې لګو نن سبا چې لانوږي کنه چې های سکول ته د بینظيري پیسې راغلي په یابلخ په منډیاره په لپټم پټه پاسار نه یو کې له یو سہی ول پیسې راغلی 2000 روپې ورته 500 روپې ورغي کولاو مقصد اوس سره گپ شپ خبري اتري الله اکبر کبیره داغه الله یو کرن فی بیوتکنا مونږ د دې ته سوچ نه کوو زه مونږه مواشره کم ترپ تلاړه دغه بلا مخ کی تکیه پدی خلک پخر گئی کنن یو جینی تعلیم کئ د الګ سر هاستل کی او زیش باورز یو ځ ن په کلاس کې یو ځ سازانانو ته ناست دغه ج به لک ځان سر را ولی دغه لک جې ځان سر را وړي پلارته و ډ د دما ب پرین دی لار ویلک را را ځې را ځې را ځ را ځې داې د لوربینی کاې وړهلیکر نهفی کم طرف کوم طرفته راړ یا وکر نه پ بوې کو لږ مخکې دورو وګورهی د ورتهو وقر نه پی بو ت کوونه اوسیګې تاسو پهپلوو کورونو کې په ایمانه ووا د ران د درسونه زه ورته کنیشته دا درسونه لې دا دی رو غواړي که چې دا دیر شي او په سره سره شي دا ن چې داسې ورېر چ و کاررن نه پ بو ونه کې پپو ورو کې والله د د وړه وامونونه کو وررک د کاه په پته لې بیاجی پ لج بیا بو کې په ب نه وځ وقر نهبي بوې کو نه اوسیږې په خپلو کو تګو کې واللا ته بر رجننا ته بر وجل جاهلي ییل ولام واللا ته بر مخکاره کوي خپل سیارله خپل سیار خپل زییننت والله یوب دی نه زییننه ته نه صورتې نور کې تیر شوي وه داهې تنبل رووانې پړونې داسې پس سر کړی چې کوتمې د خلکو تکاره کوي یاد یا پړونی ادا ته په سرکلې چې دا وګغونی په کې راځي دي خاله کړي چې لوکي باندې تنا نه کړم اږي پړونی په سرایو ند تاسو په سرایې دازي په سر کې نو په دې وګغونی باندې دا سره واړلې دلته والي خلکو تخکار کړي الله وي تبقبل زینت نخکار کړي تبقبل کاله پتری نخکار کړي تبد زینت زینا دا غاړه شوا دل لی چې شوي مړ وندونونه شو ستا لا اوستا مخ ستاسترګې زیینت بعضې خلکوي د مخ پرړته په کې شتهسه مطلب شو په د تونو مطلب سه شو, شو. که آیا آیا دا داسترګې دا مخ د ان نګي دا, دا زینت نه ه زنا، زنان ټول غ اوور دی واللا ته به ررجنا تبر و جل تبرج جاهلي ییل اوله نم زنا نه خوره او مور ځان نهدي پې ژندلی په دی خوشحالی <سؤال> که با روز ماه نوچه خنه ری خود زینت خلکو و تخکارکو په پا وجه دا چه برکه تی که نه یا پردونی به تی که دانا چه خلق بیا دا دی دا او دا دی دا برکی باتا ماه او د پیزار باتا ماه شئی او دا دی رست و وجه ذکرکی رست الاروان ادا ام قدی صورت که وَقَرْنَ فِي بِيُوتِ حال ته بر رجن ته بر روجل جاhilیتول عام مخکاره کوئ خپل سیګار پهشان د جاهیت جووړهیعې زوړ جااهلییت کې بځ نه خپل سینگار کاره کوو نوته غضالله تعلیب ته. دا وای دا ایجوکیټد دا د تاسو تعلیم دی دا څنګه ایجوکیټد دا چې دا روانه دا مخک لوخ کاری دا سر بوتي جوړ کړی دا او بیک کو سره دی او به ځان سر پلاس کې نیولې پر ځان سره نیولې موبایل ځان سره نیولې دي او په شو کې روانه دا دا چې دی دا یونیورسيټي ته روانه دي دا, دا تعلیم په تر ایجوکیټد دا یو خپل سنگار مخکاره کوا تعلیم کو تعلیم بدل نه په سار به نه کاره کوې نو کپ بندې کولی شي والله ته بر رنا ته بر روجل جالي یتله واللا ته بر رنا مکاره کوي تاسو ته بر رجل جااهلي یتله سګار فشان جوړه ځکه جا یتې به هغی سر نه پټو هغوی بس په یکو دالو پړه دا سر چړ داېبد دا سرفی اووا چې کمې زننا داسې د دا حیاجن نهتی پهقرآ عمل نه کوي ب حیا ګزی اغلباسې د زینا او د اویانیتته کولا مخه دالکانو سره رابطې م چېسه الله کوم اولا و ک او د فغ کې د کمم اولات تربیت کېږي نوغ به اب نقاسممي که نهباته مجد د اقتصا د یودو خلاب جهات ک اغا به ابن قاسم او ایوبی نئی اغا با سندر غالی اغا سندر غالی اغا گڑی دن کی اغا پا گڑا پیسی گٹی اغا خپل عزت خرسی اغا خاندان شرمی اغا ماما شرمی اغا تر شرمی اغا مور پلار شرمی اغا دی با گڑی گیو پیسی با پیگٹی خوا کور کے رحیات تعلیم پا کار دے دغه مون تاسو کلمہ وی دا چې لا اله الا الله محمد رسول الله مون مسلمانان یو غره مسلمان قلوی مقام دی نن د مسلمان هغه خپل ځان په پیجه اندره ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولان دا چا سره خبري دي زنا نه اوسره چا سره خبري دي او دا, دا چا خبري دي دا خو دا هغه الله خبري ده الله خبره اے خوري موري ته الله خلاف کې اولی پا صورتِ عذاب خپیک دے اولی په صورتِ نور باندې خپیک دے اولی پا دے آئیتونو عمل <سؤال> نکے اولی کولاو لو او و گرزے في فِي بُيُوتِ کُنَّا وَلَا تَبَرْ رَجْنَةَ بَرُّ جَلْ جَاهِلِيَتِ الْأُولَى اے خویندو میندو دی قرآن تا چراغلیه د نن نه بعد به موزمونږ د ب ح نه توبا لمون د غیانیت د لوپټو د لباس نه توبا پل زیتونونه به پرو خلکو ته نخکاره کوو چې کم ځای کې شریت منه کړی دهغ ضای ته نزو هغې سره به خبرې ترې ګپې شپ نه لګو په موبایل پرو خلکو سره خبرې سرې نه کوو دا وادهو کې او دغته زننانا دغل سوچت کې جزاک کلله او خیرره دکه سې او روجل داونه موږ د قران ته ناستو ناستو ناس و دل ته پکې اوس خبره رااله چې آیا په دې نور قران ملو شو کنه نن نه بعد په پته لګي وکرن فی بیوتکنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولام مخکار کوي تاسو سنگار فشاند جاهلیت جوړ ګور راکی لړکیلا دله جذه په بل برقه چولشی ویل کنه محفوظ یې کنه دا بورکې لر کا دا موه پاتې کدي دا زنانه خور خورور دا ده داج په پړده ک دا مخوه ده چې پړدې ې لر کاه موه پاتې شوه دا مفوه پاتې نه شوه دا شت لو نې کړی دا شریت تاسوه یو صتی در کړی دا, دا, دا, دا, دا چې ستا مخ مخله مخ دی ستا بدن خو ستا بدن دی ستا په لپته داختته چې په دییمګړې پردي نظر نه لې ته به دوه مخفوځې ستا بدن دن سره د لاس لږې د دا غلاډېېره لرې خبره دا ستا جامي هغه به په کوټه ن وړه دی چې پردي خلک ستا جامی و خبره خیال ترانه وکر نهبي فی کوسم ګرانې خبري دي کهه ګرانی نه سانی فمون ان ته ګرانې ک دمون ان ته ماول دا جوړ کړي وقررن في بوتې کونا واللا ته به ررجنه تهبرجل جاهیت الاوله بعضې خلک پهې ضمونونه خفه شي ودي پهې مړسم تفسیلو کې ډیرلو دا تفیل چې پکیشي دا خبر او لته پریخه د هلی اسلام د هلی ایمان واللا ته بررجنا مخکاره کويسیګار فشان د جااهلی یت زړ وقم نه والاتته زناانه کوي د منظب د منځونو منزو و چې د مصب باندې کې ته دا چې سم میک اپ بن کې چبیا وېج دا په پینځره ده کینل لر کومه په پینځره ده د منځونو جټي وا حکیم نس والا تا منځونه ب کې اونک په نکوونو دی پالش لګولې و دا بتی لر کې کله لر دې تې نکو او دستې نکیږي کنیل پالش د نکوونو لر نک غسل دې نکیږي کملا شوې نیل پالش د پنوکونو لګېدلېو جنازه در باندې نکیږي خبر از این ترانه لا زنانه با کوشش دا کوي که ده اولو واغ گلو دا با دا نکونو دا گوتونموتون پاکئی که دا اولو پا که اوچ پاتی شو بیا او دست نکی جدا با نرکی خامخا و اقیم نسوالاتا پابندی کوی دا منزو او کالی کستاینو کالی اچوا شریعت که من نری کالی پتری و آتین زکا تا ورکوی زکا تا او ات الله خبره من د الله د رسول د الله ان نه مایريد الله یقی نن غواړي الله یس شبا چې لرې تاسوونه رته غذااب چې تاسو دا کارونه کوي په به تاسوونه الله کوي غذااب لې کوي اهل الب د پې غمبر او فک ب کې تاسو ل په پاکواي سره زنانهو ته بلکم حکمد اوس کور نه یا کوور چې لی شي په تاسو په کورنو ستاسو کې من آيات الله دانو د الله نه تاسو کورنو ک را جمع تاسو تا د الله ونه لشي د یاد د ه ټیمپاسې دمره ځ ووسکوور نه د یعنی مطلب تاسو در تدریس دریس کوی خو په کورنو کې وور تعلیم بسي تعلیم دا کوه من آيات الله وال او ځان نن لپاره خدو نه تعلیم دا دنیایي ډیر دي پنځم شپږم چې دا پیدا خپل قران او احادیث او دین خبرې پزداکي واشکور نما یتلا بی بیوت کونا من آیات الله والحکما اې یقینو ګردا